не туди якогось незримого розмовника. Ні, я вже що бачу, то бачу. Хоч ти притаївся, удаєш дуже зайнятого, чинишся святим та Божим, але я бачу все, бачу і розумію. Кожне твоє слово розумію. Ти думаєш, що я не знаю, про що ти розмовляєш із тими хлопами, з тими попами і жидами, запокнувшись там у своїм покою. О, пане, чу, замикайся хоч на сто колодок. Мене не здуриш? «Навпаки, небоже, навпаки, все якраз свідчить проти в тебе. Все ти сам себе зраджуєш. Я чую, час твого панування надходить, і ти готуєшся виступити. Смійся, смійся, а сам твій сміх зраджує тебе. Сам твій сміх говорить мені виразніше, ніж би могло сказати сто язиків». Він озернувся, замовк і пильно прислухувався, до веселих викриків, п'яних пісень і голосних кроків там, на вулиці. Його чоло зморщилося. На ньому нависла хмара. Уга, скрип, скрип, скрип, скрип, передразнював він якось злобно і гірко. І ночі їм нема. Чи завтра весілля, чи страшний суд? Вони байдуже собі. П'ють, регочуться, співають. У канцеляріях сидять. Судяться, гроші зичать, балі справляють Мов і ніде нічого Мов і не догадуються, що конець надходить Що за день, за два, все переміниться Все-все Сонце зійде з заходу Води потечуть до гори Порядок світа захитається А він на огнянім возі вийде на високу гору А його голос залунає, мов грім а його слуги розбіжаться на всі кінці світа приводити всіх до присяги. Всіх до присяги йому, ворогові, антихристові. А перед присягою кожний мусить сломати хрест, потоптати причастя, виречитись Бога. А по присязі кожному випалять на чолі знак антихристів. А хто не захоче присягати, того на муки, на катування, на смерть. Баран говорив швидко, вперши очі в темний кут. Маленька лойова свічка, що стояла край постелі на баняку, оберненім догори дном, і була приліплена до нього власним лоєм, коптіла нагорівши. Її світло тремтіло, і баранова тінь на супротилежній стіні також тремтіла. А баран глядів у кут і говорив голосно, задихаючись, і сам почував чимраз більший страх від своїх слів. Його очі робилися недвижні. В них загорялися іскри якогось непевного, дикого огню. А руки, розтягнені довкола печі, стискались в кулаки, то знову випручувались, мов силкуючись ухопити щось невловиме. Він дико зареготався. Га-га-га, що їм то значить? Хіба вони без того не служать йому? Хіба вони всі не є чортом у змові? Їм не страшно приходу антихриста? Вони, певно, не спротивляться його покликові, підуть за ним, аби лише кивнув, поцілують його і приймуть його печать, і будуть служити йому, як служили досі. Тим-то вони тепер такі веселі. Бачать знаки на небі і на землі, а веселі. П'ють, рагочуться, співають, а деякі, може, і знаків не бачать. Посліпли. Родились і живуть із зажмуреними очима. Здається, що дивляться, ходять, лічать гроші, читають. А того, що найважніше, що найстрашніше, того не бачать. Від чого душа тремтить, і кров у жилах стигне, і волосся вгору встає. Страшних божих знаків не бачать. А може й бачать? але так, як Телянові ворота. Витріщаться, вибилушать очі, постоять та й підуть далі, не зрозумівши, що воно і до чого. Баран опустив голову і засумувався. Його ідея фіксе, недалекий прихід антихриста, бушувала в його душі, приймаючи найрізніші форми і напрями. Зразу він щодня в полудне ходив, як вартовий повід Євгеніїві вікна. Потім покинув все, без намислу, але так якось забувши і взявшися щоночі оббігати всі стежки і корчі міського саду, шукаючи там похованих помічників та прислужників антихристових. І це заняття він покинув по двох-трьох тижнях, а зате знайшов собі інше – бігати щоранку на рогачку і визирати з високого берега за мостом, чи не надходять антихристові полки, які, здавалось йому, якраз цим шляхом повинні надійти одного ранку і завоювати місто. Він бігав так досить довго. Ані сльота, ані перші морози не спиняли його. Розуміється, що від часу тих пошукувань за антихристом і його помічниками він щораз більше занедбував обов'язки своєї служби, але все йому було байдуже. Страшні образи антихриста і близької катастрофи ані на хвилю не покидали його, а кожна стріча з Євгенієм наповняла його переляком, кидала в дрож. Він робився весь жовтий, кулився і мовчав уперто. Та загалом цілкувався, як найрідче встрічати Євгенія. Тільки потаємно, здалека, сліди ненастанно за кожним його кроком. Але тепер, оце вже від кількох тижнів, він покинув бігати за рогачку. Недалека катастрофа в його уяві прийняла інші форми і в іншому напрямі попихала його хору волю. Йому здавалося, що конче треба остерегти тих невидюшних, безтурботних людей, що може й не раді йти на службу антихриста, але не готуються до боротьби з ним тільки з родженої сліпоти або з недогадливості та недбальства. В його голові чимраз сильніше вкорінялась думка отворити очі тим людям, розбуркати їх із їх безжурності вказати грізну небезпеку. Як це зробити, він про те не думав. Але сама думка щоночі вертала до його голови, стукала в ній, мов хоробак у стіні, і набирала неперепертої сили. Ні. Не можна це так лишити, щоб пекольний цар так і хапнув їх усіх, мов сонний. Ні-ні, гріх мені буде, коли допущу до сего. Розпочу їх. Натуркою їм до уха. Нехай знають, нехай готуються. Нехай продруть очі. Нехай бачать, яка страшна пропасть перед їх ногами. Я знаю, йому все буде на влад. Але що мені до того? Валіть мене вхопити, мучити, дерти зі шкіри, палити на тернові могні. Ну і що ж? І нехай. Я готов, але не позволю йому таємно вскочити в місто, як вовкові в кошару. Гай же, гайже, до діла, крайня пора. Не знаємо дня ні часу, коли прийде злодій, то ж годі отягатися. І вись тремтячи з внутрішнього зворушення,